Snickeriet. Ja, nu står vi vid det forna snickeriet som här pågick en rad olika snickeriverksamheter bland annat så alla byggnader här. Här, här tillverkar man fönster, dörrar, inredning och köksinredning. Och sängar och allt som behövdes för de som bodde här, de arbetare som bodde på överlivet. Det gjorde det. Idag så är ju, är ju fisk det här snickeriet en, en fyllt med annan utröstning som inte kommer härifrån utan det kommer från Storön. Och det är eh, utröstning för att tillverka strömmingskärlingar, alltså tunnel, trätunnor och de finns här inne idag. Däremot så är ju inga spår kvar av det man tillverkade. Eh, Elvjedor, de här fantastiska spetsiga ekorna som man använder i flottningen för rod efter elven, Här tillverkas väldigt många sådana.